Istoria și evoluția brandului. Care este scopul unui brand? Depinde de momentul în care întrebi. 3000 mie înaintea erei noastre, de a identifica produse și a marca proprietatea. În Egiptul antic, marcarea animalelor a fost introdusă pentru a simboliza proprietatea. Producătorii de cărămizi pentru piramide gravează simboluri în piatră pentru a-și deosebi munca de a altor zidari și pentru a-și asigura plata. Artizanii din China, India, Grecia și Roma gravează simboluri pe produse pentru a-și semna lucrările. 1800-1950 De a exprima calitatea și a câștiga încredere Fabricile își personalizează butoaiele pentru expedieri în scopul marcării calității și pentru a familiariza clienții neobișnuiți cu producția în masă. Promulgarea legii privind înregistrarea mărcilor în 1875 permite companiilor să dețină în mod oficial sigle și denumiri. 1950-1960 Pentru diferențierea produselor și câștigarea loialității Publicitatea televizată introduce perioada Mad Men, în care o reclamă decentă și bugete masive transformă companiile în denumiri de prestigiu. Companiile încep să folosească mesajele emoționale în personalizarea produselor și atragerea clienților. 1970-1990 De a oferi personalitate unei companii, consumatorii devin tot mai conștienți de brand. Marile companii încep să-și comercializeze brandurile și mai puțin produsele sau serviciile. 1990, prezent, de a crea legături emoționale și a stimula simțurile consumatorului Apare neuromarketingul, știință care studiază sensorii motorul Adică răspunsul cognitiv și afectiv al consumatorilor la stimuli de marketing Se depune eforturi și se realizează studii pentru a înțelege rațiunea din spatele modului în care consumatorii iau deciziile de cumpărare Și răspunsurile lor la stimuli de marketing Așa s-a născut brandul multisenzorial, care implică stimularea celor 5 simțuri de bază ale oamenilor, vizual, olfactiv, auditiv, gustativ și tactil. O experiență multisenzorială apare și atunci când stimulăm două sau mai multe simțuri ale clientului. Consumatorii sunt mai puțin impresionați de branduri și mai concentrați pe preț, experiența de client și răspunderea corporatistă. Companiile folosesc povestea brandului pentru a-și ilustra valorile, de a demonstra răspunderea socială, a empatiza cu clienții și a crea legături emoționale care antrenează loialitatea. Viitor Big and Small Data și inteligența artificială, așa numitele Big Data, sunt ceul din spatele comportamentului consumatorilor. Acestea ne spun ce face consumatorul într-o anumită circumstanță. Unele dintre aceste date sunt oferite în mod conștient de către utilizator, dar altele sunt colectate în funcție de acțiunile sale în mediul online, dar și în realitate. Pentru a avea o imagine completă trebuie să adunăm și small data, adică de ceul din spatele deciziilor consumatorului. Atunci când un brand poate utiliza motivele pentru care consumatorii se comportă într-un anumit fel, compania poate crea sau adapta produsele și serviciile, astfel încât să îmbunătățească experiența lor, iar, în consecință, să accelereze influența și succesul brandului. Inteligența artificială ajută deja companiile în direcția corectă pentru a crea cea mai bună experiență pentru utilizatori. Instrumentele și tehnologiile care sunt conduse de AI vor ajuta companiile să devină mai eficiente și să creeze mai multe tehnologii pentru a servi fiecare utilizator individual. Pe măsură ce sistemele de inteligență artificială și algoritmii de învățare ai mașinilor avansează, abilitatea lor de a înțelege percepția umană a brandurilor va deveni din ce în ce mai precisă. La fel ca modul în care un jucător de șah este capabil să identifice cea mai bună mișcare și să învingă chiar și pe cei mai performanți maestri ai jocului, inteligența artificială din viitor are potențialul de a ajunge la un punct în care devine și mai bună, în a înțelege preferințele și comportamentul oamenilor în relație cu brandurile, făcând acest lucru mult mai bine decât ar face-o un om. Unele branduri existente și în zilele noastre datează încă din perioada de producție în masă a secolelor 17, XVII, 18 și 19. Bass Company, 1777, brand de bere Fabrica de bere Bass a devenit imaginea Regatului Unit din 1876 Twinings, 1706, brand de ceai Folosește aceea siglă fiind cea mai veche din lume Tate Lyle, 1878, brand de alimente de bază Ambalajul verde-auriu este cel mai vechi din lume aproape neschimbat din anul de concepție 1878.